Regele smoc de Barbă A fost odată ca niciodată un regat condus de un rege măreț. Acesta avea o fică superbă pe care dorea să o mărite. Cu toate acestea, prințesa, deși era foarte frumoasă, era foarte orgolioasă și avea o atitudine rea. Regele era încrezător că odată ce ea se va mărita, va pierde din obiceiurile sale rele. Cu toate acestea, prințesa era neserioasă. Și s-a comportat urât cu toți prinții care au venit să o curteze Dragii mei prieteni, împărați nobili și prinți Acum fica mea vă va primi Acesta este scund Prea gras, e rotund ca un butoi Prea înalt, ce prăjină Prea scund, ce gălușcă Prințesa avea câte o glumă la adresa fiecărui rege, prinț, Duce Viconte și Conte Tatăl ei, împăratul nobil, era supărat Dar tăcut, până când aceasta l-a insultat pe un rege bun cu barbă Uită-te la el! Barba lui este ca un mop vechi El va fi numit Smoc de barbă Cum îndrăznești? Cum îndrăznești să-i insulti pe toți acești nobili buni? Acum eu declar că vei fi căsătorită cu prima persoană care intră pe această ușă, fie acesta un prinț sau un cerșetor. Curând, în două zile, regelui avea să îi se îndevinească dorința. Un scripcar a intrat în grădina sa, a început să cânte din flaut și să cerșească. Acest lucru i-a atras atenția împăratului. A poruncit gărzilor să îl aducă pe Scripcar înăuntru și, conform ordinului său, el a trimis după prințesa care urma să se căsătorească cu Scripcarul. Scripcarul a fost șocat, dar fericit. Însă prințesa a plâns și a protestat. Dar împăratul nu a ascultat și s-a asigurat că nunta este dusă la bun sfârșit. El chiar l-a ordonat cu strictețe noului cuplu. Acum... Pregătește-te să pleci! Nu vei rămâne aici! Trebuie să călătorești cu soțul tău! Și prin urmare, scripcarul și proaspăta sa soție părăsesc palatul în lumea necunoscută. După o călătorie lungă și grea, după câteva zile ajung într-o pădure frumoasă. Cui aparține această pădure frumoasă? Aceasta aparține marelui rege Smoc de Barbă. Ce sunt! Își continuară călătoria și ajunseră pe o pajiște mare. Cui aparține această pădure frumoasă? Îi aparține Marelui Rege Smok de Barbă. Ah! Oh, ce prostuță sunt! Apoi ajunseră în Marele Oraș. Cui aparține această pădure frumoasă? Îi aparține Marelui Rege Smok de Barbă. Ah! Oh. Ce prostuță sunt N-ar fi trebuit să le refuz De ce continui să spui asta? Nu sunt eu un soț îndeajuns de bun pentru tine? Prințesa tăcu Scripcarul o conduse apoi la marginea orașului Într-o cabană izolată Prințesa era agitată Vai de mine! E atât de mic! Unde sunt slujitorii tăi? Servitori? Draga mea! Tu și cu mine trebuie să facem totul pe cont propriu! Nu există servitori! Ei găsiră mâncare puțină în cabană care trecu repede! Prințesa se chinui să gătească! Deoarece ea nu era obișnuită cu asta, Scripcarul o ajută! Scripcarul tăie câteva sălcii din pădure și ceru prințesei să împletească niște coșuri! Ea încercă, dar își tăie degetele. Scripcarul murmură mânios! Nu poți găti, nu poți să îmi plătești coșuri. Ce afacere am primit? Nu ești bună cu nimic. Lasă-mă să-ți găsesc ceva." Așa că bietul scripcar făcu niște oale și tigăi și un magazin pe stradă pentru ca soția să le poată vinde. Grație frumuseții sale, mulți oameni au început să-i cumpere oalele și au cumpărat din ce în ce mai multe oale vreme de câteva zile. Până când într-o zi, ea a deschis magazinul la marginea străzii Și un soldat beat, venind galonul, deschise toate oalele și tigăile Prințesa era distrusă și plângea Ce se va întâmpla cu mine? Ce va spune soțul meu? Fugi acasă și îi povesti soțului cât de naivă trebuie să fii pentru a înființa un magazin pe unde toată lumea trece? Deci nici munca asta nu poți să o faci. Am vizitat palatul și am întrebat dacă caută ajutor la bucătărie și au spus că te vor lua. Acum vei lucra ca servitoare în bucătărie. Astfel, prințesa muncea în bucătărie, făcând toată munca de jos. Trebuia să curețe podeaua, coșurile, cuptoarele, oalele, tigăile... Și câmurile. La sfârșitul fiecarei zile, ea putea să ducă un pic de carne acasă. Aceasta a continuat câteva zile, când a aflat că a fost anunțată căsătoria fiului cel mare al regelui. Ea văzut entuziasmul tuturor, dar rămase tăcută în tristețea ei. Ziua anunții veni, pregătirile se aflau în plină desfășurare și se duse la fereastră pentru a vedea mulțimea și mormăi. Doar dacă n-aș fi avut mândria mea, aș fi putut să-l iau de soț pe regele smoc de barbă. Ce am făcut? Mi-am auzit numele? Oh, Maria ta, îmi cer scuze. Mă doare că trebuie să mă vezi așa. Oh, nu-ți face griji. Nu sunt singur. Vino cu mine. Ea fusese fuse dusă la sala de ceremonii, unde toți nobilii, Inclusiv tatăl ei sunt prezenți. Cu toții râd, văzând starea ei. Se simți foarte îndurerată din această cauză. Îmi pare rău că am fost atât de nepoliticoasă cu voi toți. Mi-am învățat lecția. Nu te îngrijora, prințesă dragă. Eu sunt scripcarul cu care te-ai căsătorit și cu care ai trăit toate aceste zile. Eu sunt soldatul care ți-a distrus toate oalele și tigăile. Și eu am făcut toate acestea ca tu să-ți dai seama că mândria este un lucru rău și cea mai slabă calitate pe care o poți avea în inimă. Ți-ai învățat lecția și mândria ta a dispărut. Vin, o regina mea, ia-mi mâna și fii soția mea! S-au căsătorit în același timp și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșit!